Estem aquí amb la Marina Martín, una noia que li agrada molt el surf, malgrat no el practiqui. Digue'm Marina, què és el que t'agrada més del surf? Bueno, doncs a mi el que més m'agrada del surf seria l'esperit aquest de llibertat que solen transmetre quan, quan els veus sobre, sobre les zones. I no sé, m'agrada molt tot l'estil aquest que porten i, i ja. Tens alguna referència, ja que no el practiques, has vist alguna revista, alguna pel·lícula o fins i tot diuen que hi ha estils de música que és més surfera que d'altres? Bueno, fa poc vaig veure la pel·lícula de Los Amos de Dacta i, i bé, bueno, tenia, tenia un caire de de surferos i em va agradar. I llavors també, com ja he dit abans, l'estil, o sigui la roba, que trobo que és molt atractiva per, per tota la gent en general, no tan sols. per els, la gent que practica el surf. Llavors penses que, bé, no és només per la gent que practica el surf, però potser sigui una estratègia de màrqueting que el que utilitzen i fer la nova, la roba així atractiva per vendre més o penses que només és un estil i allà la gent es pot veure reflectida i per tant tots els surfistes la volen comprar, què penses? A veure, jo diria, a veure, ha, tots els surfistes en general solen portar un tipus de roba en específic. Però, a veure, la resta de la gent també la utilitza perquè, com ja he dit, és una roba molt, molt atractiva per tothom, perquè vull dir, té un, la seva estètica, és molt portable i no tampoc cal que siguis un surfista ni que vagis amb la planxa de surf per poder-la portar. I vull dir, jo què sé, les marques com ara el Villabong, el Collsiblen i el Riff, pues, aquests organitzen propis campionats i, clar, aquests sí que els lligues directament amb el surf, però aquestes de tres marques jo les porto per anar pel carrer. Llavors també, per lo que dius, estàs d'acord que també van cap a l'estil surfista? És el que volen transmetre una mica. Malgrat se destina a tothom, però porten una roba així un poc més surfista. Sí, jo crec que sí, vull dir, van com encaminats a, lo, a la moda surfista, però bé, la gent en general s'ho pren com a roba normal. I què tu per surf, exactament? La paraula surf, només l'esport sobre l'aigua o una altra mena d'esports? Jo com a surf veig l'esport en si i la, això, la ideologia aquesta de, de llibertat i de, no sé, és que, no, veig, o sigui, el surf per mi seria l'esport aquest d'agafar la planxa i anar i amb les onades i tot això, però vull dir, tot, tot això, està com influenciat per aquest això, això, per la ideologia aquesta de la llibertat i amb el companyisme que es sol veure entre, entre la gent que practica el surf. I estàs d'acord que s'utilitzi la paraula surf per gent que faci snowboard, skate o altres tipus d'esports de, relacionats? Jo no, no, ho trobo, no ho trobo normal, la veritat, perquè són, jo crec que són coses molt diferents i que no s'hauria d'emplear la mateixa paraula per designar esports tan diferents. Doncs, moltes gràcies, Marina, pel teu temps. De res.